Colț alb de Jack London Partea 4, capitolul 1 Dușmanul seminției sale Aceasta este înregistrare lecturaudio.ro Firea lui Colț a existat vreo înclinare, oricât de ușoară, să lege frăție cu cei de orasă cu el. O asemenea înclinare a fost cu totul înăbușită atunci când a ajuns căptenia atelajului. Pentru că acum câinii îl urau, îl urau pentru suplimentul de carne pe care mit sa îl dădea, pentru toate favorurile reale și închipuite pe care le primea, pentru că întotdeauna gonea în fruntea atelajului, cu smocul cozii fluturând și cu spatele retrăgându-se neîncetat și întărâtându-i. Și colț albă-i ura la rândul tot atât de aprig. Faptul că devenise înaintași nu era ceva care să-l mulțumească. Să fie silit să alerge înaintea haitei care urlă, a haitei pe care câini îi burdușise unul câte unul și pe care îi stăpânise timp de trei ani, era mai mult decât putea să îndure. Dar trebuia să îndure acest lucru sau să piară și viața din el nu dorea deloc să piară. În clipa în care Mith du dădu ordini de plecare, întregul atelaș, ni spre colț alb, cu urlete aprige și sălbatice. Nu era nicio scăpare. Dacă se întorcea spre ei, Mith l a fi pleznit peste bot cu biciul care pișcă. Nu-i rămânea decât să gonească înainte. Nu putea să se ciocnească cu haita care urla, bizuindu-se pe coada și pe picioarele lui dinapoi. Acestea nu erau arme potrivite cu care se înfrunte colții nemiloși. Așa că goni înainte, trecând peste propria ei fire și mândrie, cu fiecare salt pe care îl făcea și gonind cât era ziua de lungă. Nu pot fi încălcate impulsurile firii cuiva fără al l face să se închidă în sine. O astfel de întoarcere la matcă seamănă cu aceea firului de păr care, crescut din trup, se întoarce în chip nefiresc spre locul de unde a ieșit intrând în trup, lucru veninat și putred care dă naștere suferinței. La fel se petrecură lucrurile și cu colț alb. Fiecare chemare a ființei lui îl împingea să sară la haita care îi urla pe urme, dar era voința zeilor ca așa ceva să nu se întâmple, iar în spatele acestei voințe, ca să întărească, era biciul făcut din mațe de caribu cu cureaua lui de 30 de picioare care mușca. Așadar, colț alb nu putu decât să se roadă de amărăciune și în suflet îi crescu o ură și o răutate egale cu ferocitatea și cu imposibilitatea firii lui de a se lăsa domesticit. Dacă o ființă a fost vreodată dușmană rasei sale, apoi colț alb era acea ființă. El nu cerea îndurare și nici nu arăta față de alții. Era necontenit să căi de colții haitei, care își lăsa semne pe trupul lui, dar tot atât de înverșunat, își lăsa el urmele pe trupurile celor din haită. Spre deosebire de majoritatea înaintașilor care, atunci când se așeza tabăra și câinii erau deshămați, se grămădeau lângă zei spre a fi apărați, colț al disprețuiau asemenea apărare. Pășa cu îndrăzneală prin tabără, aplicând pedepse noaptea pentru tot ceea ce suferise ziua. Înainte de a fi fost făcut înaintașul atelajului, Haita învățase să se ferească din calea lui. Dar acum lucrurile stăteau altfel. Ațățați de urmărirea lui de o zi întreagă, influențați fără să-și dea seama de faptul că îl vedeau necontenit fugind, stăpâniți de simțământul dominației din cursul întregii zile, câinii nu se puteau hotărâ să-i facă loc. De câte ori apărea printre ei, se stârnea gâlceavă. Mersul lui colț era marcat de mârâituri și mușcături. Până și aerul pe care îl respira era suprasaturat de ură și răutate și asta nu făcea decât să sporească ura și răutatea din el. Când mit sa striga, poruncind datelajului să oprească, colț va asculta. La început, treaba asta provocase agitație printre câini. Se năpustiră cu toții asupra înaintașului pe care îl urau atât, dar până la urmă văzură că lucrurile stau altfel. În spatele lui se afla Mița, care pognea din biciul cel mare. Și astfel câinii îneleseseră că atunci când atelajul era oprit din poruncă, colț alb trebuia lăsat în pace. Dar când colț alb se oprea fără a fi primit poruncă, le era îngăduit să sară la el și, dacă puteau, să-l sfâșie chiar. După câteva încercări, colț alb nu se mai opri fără poruncă. Învăță repede. Era în firea lucrurilor să învețe repede, dacă voia să supraviețuiască în acele condiții nemai de aspre în care fusese hărăzit să trăiască. În tabără însă, câinii nu se puteau deloc deprinde să-i dea pace. Zi de zi, aținându-se pe urmele lui și sfidându-l, tot ce învățase în noaptea trecută se ștergea, iar în noaptea următoare trebuia să învețe din nou, pentru a da apoi totul uitării imediat. Pe de altă parte, exista un puternic motiv pentru a-l urâ. Simțeau o deosebire de rasă între ei, o cauză de dușmănie suficientă în sine. Ca și el, erau lup domesticiți, dar ei fusese domesticiți de generații. Pierduseră multe din ale wildului, astfel încât pentru ei wildul era necunoscutul cumplit, veșnic amenințător și veșnic pe picior de război. Pe când, după aspect, după felul de acționa și după imbolduri, colț alba aparținea încă Wildului. ului Îl simboliza, era însăși personificarea Wildului, așa că atunci când îi arătau colții, de fapt se apărau pe ei înșiși împotriva forțelor distrugătoare ce pândeau în umbra pădurii și în bezna de dincolo de focul taberei. Dar câinii mai învățară ceva și anume să stea mereu împreună. Colța lui era prea cumplit pentru ca vreunul dintre ei să-l înfrunte de unul singur. Îi ieșau în cale în grup, altminteri i-ar fi ucis unul câte unul într-o singură noapte. Dar așa cum se înfățișau lucrurile, n-avea nicio șansă să-i poată ucide. Ar fi putut să dea peste cap vreunul din câini, dar haita s-ar fi năpustit asupra ei înainte ca el să fi putut continua lupta și să aplice mușcătura mortală la gâtleji. De cum se ivea un semn de gâlceavă, întregul atelat se aduna ca să-l înfrunte. Câinii se mai ciorovăiau între ei, dar totul era dat uitării când se ivea vreo ceartă cu colț alb. Pe de altă parte, oricât s-ar fi străduit ei, pe colț alb nu-l puteau răpune. Era prea iute pentru ei, prea grozav, prea inteligent. Ocolea locurile strâmte și întotdeauna se retrăgea când se arătau hotărâți să-l împresoare cât despre faptul de a-l pune la pământ, nici unul din câini nu era în stare să facă asta. Picioarele lui se înțepeneau în pământ, cu aceeași îndârjire cu care se agățau de viață. Viața și pământul de sub picioare erau sinonime, în nesfârșita lui războire cu haita, și nimeni nu știa mai bine acest lucru decât colț alb. Așa ajunse el dușmanul celor din seminția lui, lupii aceia domesticiți muiați de focurile oamenilor și slăbiți de umbra protectoare a forței omenești. Colț alb era crud și neîmpăcat. Așa fusese modelat lutul lui. Jurase răzbunare tuturor câinilor și trăia atât de cumplit această răzbunare, încât castor cenușiu nu putea decât să se minuneze de cruzimea de care era în stare colț alb. Jura că n-a existat vreodată un asemenea animal. Și indienii din alte state jurau și ei același lucru, când își aduceau aminte de istoriile cu uciderile câinilor săvârșite de colț alb. Când colț alb împlini aproape cinci ani, castor Ținușiu îl lua într-o lungă călătorie, și amintirea prăpădului pe care îl stărnise printre câinii din numeroasele sate înșirate în lungul fluviului Mackenzie, de dincolo de Rockies și în jos de Poccupine, până la Yukon, rămase de pomină. Colțal se desfăta răzbunându-se împotriva rasei lui. Erau câini de rând, nebănuitori. Nu erau deprinși cu iuțeala și precizia lui, cu atacul lui prin surprindere. Nu știau ce fel de creatură aducătoare de pierzanie era. Se zbârleau la el pășind țeapăn și provocator, în timp ce el, fără să mai piardă vremea cu pregătiri de amănunt, trecea la acțiune, țâșnind ca un arc de oțel. Îi înhăța de gât, nimicindu-i înainte ca vreunul din ei să-și dea seama ce se întâmplă cu el. Pradă încă surprizei. Ajunsese foarte iscusit în luptă. Calcula. Niciodată nu și rosea forțele niciodată nu se pierdea în ciorovăiel de prisos. Se vărea prea repede în luptă ca să mai aibă timp de așa ceva și, dacă nu nimerea, o tulea de asemenea cât mai repede. Simțea într-o măsură neobișnuită acea neplăcere pe care o are lupul în încăierare. Nu putea să sufere atingerea mai îndelungată a altui trup. Aceasta era aducătoare de primejdie, îl scotea din fire. Simțea nevoia să fie departe, liber, pe propriile lui picioare, fără să atingă vreo vietate. Era wildul care încă mai stăruia în el. Acest simțământ fusese accentuat de viața neînduplecată de care abusese parte încă de pe vremea când era cățel. În jurul lui pândea primejdia, era cursa, veșnica cursă, teama de ea, care pândea în adâncul ființei lui, întrețesută cu firea lui. Așadar, ceilalți pe care îi întâlnea nu aveau sorți de izbândă în fața lui. Se ferea de colții lor, îi dobora sau pleca și el însuși rămânea mereu neatins. În desfășurarea normală a lucrurilor au existat și excepții. Așa de pildă, se întâmplă odată ca, năpustindu-se asupra lui mai mulți câini, să-l pedepsească înainte ca el să fi putut fugi. Iar alte ori se întâmplă ca un singur câine să-i lase semne adânci. Dar toate acestea nu erau decât accidente. În general devenise un luptător atât de iscusit încât ieșea neatins din luptă. Mai avea încă un avantaj. Măsura exact timpul și distanța. Și lucrul acesta nu-l făcea în mod conștient. Nu calcula asemenea lucruri. Era totul mecanic. Ochii lui vedeau exact, iar nervii transmiteau cu precizie imaginea în creier. Alcătuirea lui era mai bună decât a câinilor de rând. Elementele din care era el făcut lucrau mai bine și mai sigur. Coordonarea lui nervoasă, mentală și musculară era mai bună, mult mai bună. Când ochii lui trimiteau creierului imaginea mișcătoare a vreunei acțiuni, creierul, fără vreo sforțare conștientă, știa care este spațiul în care se petrece acțiunea, precum și timpul necesar îndeplinirii ei. În felul acesta putea să evite săritura sau mușcătura vreunui alt câine și chiar în clipa aceea să prindă fracțiunea de timp infinit de mică în care să-și dezlănțui atacul. Mecanismul trupului și minții lui era mai bine alcătuit și pentru aceasta nu trebuia să fie lăudat el. Natura fusese mai darnică cu el decât cu animalele obișnuite și atâta tot. Era vară când colț alb sosi la Fort Yukon. Către sfârșitul verii, Castor Tienușiu străbătu valea cea mare dintre McKenzie și Yukon, iar primăvara șope petrecut vânând printre colții de stâncă de la apus ai munților stâncoși. Apoi, după ce gheața de pe râul Porcupine crăpă, își dură o luntră și vusli în josul apei spre locul unde râul se întâlnea cu Iucănul, hăt departe, chiar sub cercul arctic. Era în vara anului 1898 și mii de căutători de aur o luau în susul Iucănului, spre Dawson și Klondike. Se aflau încă la sute de mile de ținta lor, deși mulți dintre ei erau pe drum de un an de zile, iar drumul cel mai scurt pe care îl parcursese, oricare dintre aceștia, spre a ajunge tocmai acolo, era de cinci mii de mile, în vreme ce alții veneau de la celălalt capăt al lumii. Aici se opri castor cenușiu, îi ajunsese la urechi zvonul goanei după aur și venise și el cu câteva baloturi cu blănuri, și mocasini cu suți, cu fir de mațe. Nu s-ar fi aventurat el calea atât de lungă dacă nu s-ar fi așteptat la un câștig mare, dar ceea ce nădăjduise el era nimic pe lângă cele ce izbutise să realizeze. Nici în visul lui cel mai nebunesc nu sperase un câștig mai mare de 100%, câștigă însă 1000% și ca un adevărat indian se instală să vândă cu grijă și fără grabă, chiar dacă ar fi fost nevoie să stea toată vara și restul iernii pentru a scăpa de marfă. La Fort Yukon văzu colț al primii oameni albi. Era foarte bănuitor față de ei. Nu se putea ști ce spaime tainici aveau în puterea lor, ce suferințe nebănuite puteau pricinui ei. Era curios să-i urmărească, temându-se să nu fie simțit de ei. În primele ceasuri se mulțumise să dea turcoale pe furiș și să-i urmărească cu privirea de la o depărtare sigură. Apoi văzut că nu se întâmpla niciun rău câinilor care le dădeau turcoale și se apropie. La rândul ei devenise și el obiectul unei mari curiozități din partea lor. Înfățișarea lui de lup le atrăgea pe dată privirile, arătându-și unul altuia. Lucul acesta îl puse în gardă pe colț alb și, când încercare să se apropie de el, le arătă colții și se dădu înapoi. Niciunul din ei nu îi zbuti să pună mâna pe el și era bine că se întâmpla așa. Colț alb află curând că foarte puțini din acești zei, numai mai mulți de o duzină, trăiau aici. La fiecare două sau trei zile, un vapor, o altă manifestare uriașă a puterii, venea la țărm, oprindu-se câteva ceasuri. Oamenii albi coborau de pe vapoare și plecau cu ele din nou. Numărul acestor oameni părea nesfârșit. Cam în prima zi văzuse mai mulți decât toți indienii pe care îi fusese dat să-i vadă în viața lui, și pe măsură ce zilele treceau, ei continuau să vină în susul apei, să se oprească și să o pornească iar în sus, până ce se pierdeau în depărtare. Dar dacă zeii albi erau atât puternici, câinii lor nu prea făceau parale. Acest lucru colț alb descoperi curând, amestecându-se printre cei care coborau pe mal cu lor. Aveau forme și mărimi felurite. Unii aveau picioare scurte, prea scurte. Alții aveau picioare lungi, prea lungi, aveau păr în loc de blană și, unii dintre ei, chiar foarte puțini. Și nu era unul care să știe să se bată. Ca dușman al rasei sale, lui colț albi stătea în fire să se bată cu ei, ceea ce și făcu. Și curând după aceea simți un puternic dispreț față de ei. Erau blegi și neputincioși. Făceau larmă multă și se zbăteau încolo și încoace, încercând cu stângăcie să realizeze prin forță pură ceea ce el izbutea prin îndemânare și viclenie. Se năpusteau lătând la el, iar el sărea în lături. Nu-și dădeau seama unde dispărea și în aceeași clipă el îi lovea grumaz, dându-i peste cap și mușcându-i de gâtleji. Uneori, lovitura izbutea și câinele cădea în noroi, în timp ce haita de câini indieni, care aștepta, tăbăra pe el, sfârșiindu-l în bucăți. Colț albi era înțelept. Învățase de mult că zeii se supărau când le erau uciși câinii. Oamenii albi nu erau o excepție, așa că după ce răpunea pe vreunul din câinilor, sfârșiindu-i gâtlejul, se mulțumea să se dea deoparte și să lase haita să vină și să-i desăvârșească opera. Atunci se năpustea oamenii albi, vărsându-și toată mânia pe haită, în timp ce colț albi rămânea teafăr. Se oprea la o mică depărtare și privea, în timp ce pietre, băte secur și tot felul de arme se abăteau peste tovarășii lui. Colț era foarte înțelept. Dar și ei tovarășilor lui le veni mintea la cap, în felul lor, și odată cu ei, colț deveni și el mai înțelept. Înțeleseră că numai în timp ce se ancora vaporul la țărm, puteau petrece. După ce primii doi sau trei câini străini erau trântiți și răpuși, oamenii albi și înghesuiau animalele înapoi pe bord, răzbunându-se cu furie pe ticăloși. Unul din oamenii albi, văzându-și câinele, un prepelicar, sfârtecat în bucăți sub ochii lui, scoase un revolver, trase repede de șase ori și șase câini din haită ziceau morți sau pe moarte. O altă manifestare a puterii, care se întipărise în mintea lui colț albă. Dar toate acestea îi făceau plăcere. Nu și iubea seminția și era destul de îndemânatic să scape nevătămat. La început, uciderea câinilor oamenilor albi era o plăcere. După un timp deveni o ocupație. N-avea nimic de făcut. Castor Cenușiu era prins cu negustoria lui și voia să se îmbogățească, așa încât colț alb umbla haimanat de-a lungul de barcaderului, însoțit de haita de câini indieni, care își făcuseră o faimă înfricoșătoare și aștepta sosirea vapoarelor. Îndată ce veneau, se porneau pe petrecere. După câteva minute, când oamenii albi și reveneau din surpriză, haita era împrăștiată. Petrecerea se curma până la sosirea vaporului următor. Nu se putea spune că din această haită făcea parte și colț alb. Nici când nu se amesteca cu ea, sta deoparte, întotdeauna singur și chiar temut de ea. E drept că lucra cu haita. El începea cearta cu câinele străini, în timp ce haita aștepta. Și după ce îl dobora pe străini, ceilalți veneau să termine treaba. Dar e tot atât de adevărat că atunci el se retrăgea, lăsând pe cei din haita să încaseze pedepsa din partea zeilor jigneți. Nu trebuia să se străduiască prea mult ca să provoace gâlceavă. Tot ce avea de făcut atunci când câinii străini coborau pe mal era să se arate. Cum îl vedeau, se repezeau la el, o făceau din instinct. Era wildul, necunoscut, cumplit, veșnic amenințător, fătura care dădea turcoale în beznă în jurul focurilor lumii primitive, când ei, ghemuiți lângă foc, își adaptau din noi instinctele, învățând să se teamă de wildul din care veniseră și de care se depărtaseră și îl trădaseră. Generație după generație, de-a lungul tuturor generațiilor, această teamă de Wild se imprimase în firea lor. De secole, Wildul însemna teroare și nimicire. Și în tot acest timp, stăpânii lor le îngăduiseră să ucidă făpturile Wildului, făcând asta ei se apărau atât pe sine, cât și pe zeii a căror o împărtășau. Și astfel, proaspăt poposiți din sudul molatic, acești câini. Coborând pe pasarelă și apoi pe malul iucănului, cum îl zăreau, simțeau imboldul irezistibil de a se năpusti asupra lui ca să-l nimicească. Chiar de erau câini crescuți la oraș, ei simțeau totuși frica instinctivă de Wild. Nu vedeau numai cu ochii lor, în lumina limpede a zilei, făptura aceea care aducea lup și care stătea dinaintea lor. O vedeau cu ochii strămoșilor și din amintirea moștenită de la ei îl cunoșteau pe colț alt drept lup, și vechea ură se redeștepta în ei. Toate acestea îi făceau viața plăcută lui Colțalb. Dacă văzându se simțea îndemnat să sară la el acești câini străini, cu atât mai bine pentru el și cu atât mai rău pentru ei. Îl priveau ca pe o pradă care li se cuvenea și tot ca pe o pradă care îi se cuvenea îi primea el. Nu în zadar văzuse el pentru prima oară lumina zilei într-o vizuină singuratică și dăduse primele lui cu Ptarmiganul, Nevăstuica și Râsul și nu în zadar copilăria îi fusese amărâtă de persecuția lui Lip-Lip și a întregii haite de căței. Ar fi putut să fie altfel și atunci ar fi fost și el altfel. De n-ar fi existat Lip-Lip și ar fi putut petrece vremea printre căței atunci când era pui, și s-ar fi dezvoltat aducând mai multa câine și arătând mai multă bunăvoință față de câini. Dacă castor cenușiu i-ar fi arătat afecțiune și dragoste, acestea ar fi găsite cu una dâncurile firii lui colț alb, scoțând la lumină tot felul de însușiri minunate. Dar lucrurile nu s-au petrecut așa. Lutul lui colț alb a fost plămădit altfel, făcându-l să fie așa cum era, ursuz și singuratic, Lipsi de sentimentul dragostei și crud, un dușman al seminției sale.